Tizenhét. Egyetlen szót sem szóltak, míg felmentek a szobába. A függönyök húzva várták, hogy valaki gyönyörködjön az éjszakai Budapest átképében. Kardos Gitta felkattintotta az ablak melletti állólámpát, majd a fotel felé intett. Foglaljon helyet! Még a lábát is felteheti a pihenőre, ha gondolja. Köszönöm. Ám nem hiszem, hogy érdomos volna. Jegyezte meg szomorúan Tekla. Bár nagyon fájt a háta az egész napos állástól, most mégsem tartotta helyén valónak, hogy elterpeszkedjen és feltegye a lábát. Akkor most ott fog állni? Jó ez a babának? Nem, tehogy? Leülök, csak nem fogom magam olyan nagyon kényelembe helyezni. Ahogy gondolja. A parfümőr kinyitotta a bárszekrényt, majd a válla felett nézett. Én eddig konyakoztam, tehát azt folytatom. Maga mit kér? Nem ihatok. Alkoholt? Tudom, nem is arra gondoltam. Nem kérek semmit. Mióta van talpon? Miért? Mert alig használ ez az életmód a babájának. – Nagyon foglalkoztatja ez a baba kérdés. Magának nincs gyereke? – Csak próbáltam kedves lenni, de ha nem, hát nem. Kardos Gitta leült a fotellel szemközt, rákönyökölt az ablak előtti íróasztalra, és ivott egy nagy korty konyakot. Halálosan meg volt rémülve, és fel nem tudta fogni, hogy nem érzi ezt meg rajta a nyomozónő. Azért is volt vele pikért, hogy leplezze a félelmét, de ettől egyáltalán nem érezte jobban magát. Alapvetően nem szeretett így bánni az emberekkel, erre most éppen ezt a várandós asszony kezeli ilyen pökhendien már másodjáról. Húzóstapon volt, tudja? Vont vállat mentegetőzésképpen. Nem tudtam, felelte az nagy és elhelyezkedett a fotelben. Történt valami? Csak én is próbáltam kedves tenni. Inkább mondja el, miért fáradt ide ilyen későn. Mert nyomozok. Azt gondoltam. Úgy értettem, alig ha eljárás, hogy egy szállodában keres meg valakit, és nem az irodájába hívatja. Azért előfordult már nem egyszer. Hogy talált meg? Szükségem volt magára, hát kérdezős köptem. A reptéren két telefonomra megmondták, hogy ma érkezett haza Svájcból. Hát a hotel? Amennyire magát megismertem, csak az ötsillagos hoteleket kellett végighívnom. A harmadik telefonnal meg is volt. És ha a lakásom van Pesten? Miért? Van? Gitta egy pillanatra eltöprengett, aztán lassan megrászta a fejét. Nem kell mindent egy zsaru orrára kötni. Nem, nincsen. Alig vagyok Budapesten. Minek tartsak fenn egy üres lakást? Magam is erre gondoltam. Akkor elárulja végre, hogy miben segíthetek? Lekla hátra simította a haját, és a foteljével szemközti zsámolyra pillantott. Egy másodpercre megkísértette a gondolat, hogy milyen jó lenne felpolcolni a lábát, lerúgni a cipőt, és kényelmesen elhelyezkedni a karosszégben. A parfümőrre pillantott. Gyilkossági ügyben nyomozok? Abban szokott, amennyire tudom? Zuglóban egy társas házi lakásban holtan találtak öt idős embert. Szörnyű! mondta kifejezés terenül Gitta, de közben érezte, hogy a tarkóját elönti a verejték. Az! Szörnyű! Lelőtték őket! Miközben ehhez őrnagyasszony! Gitta beleszimatolt a levegőbe. A rendőrnő fáradt, ez volt a legelső, amit nyilvánvalóvá tett a belőle áradó illat. Kárpáti Tekla reggel tusolt utoljára, majd végig dolgozta a napot. Aznap már többször megizzadt, dezodorja hatása semmi fosztott. Dohány szaga kísérte, mely a ruhájából áradt, nyilván a környezetében cigarettázók fikasznyit sem törődtek vele, hogy várandós. Kávé és mentolos cukorka, meg valami távol keleti leves bizar illatát vélte még felfedezni a parfümőr. Vagyis a rendőrnő egész nap lótot putott, ideges, dohányzó emberekkel tárgyalt, nem volt ideje enni sem rendesen, csak bedobott valami gyorsétteremben egy levest, amelynek kellemetlen utóizét cukorkával igyekezett felettetni. És természetesen egész nap egyik kávét döntötte magába a másik után. Nem volt jó úton. Öt hónapos terhesként teljesen ellentétes életet folytatott ahhoz képest, amit tennie kellett volna ilyen állapotban. A rendőrnő hümmögve ingatta a fejét. Hogy mi köze hozzá? Valami csak van ön szerint, hajde fáradt. Járt ön valaha glóban? Ez most mi? Kihallgatás? Egyelőre csak beszélgetünk. Bármilyen furcsa, én most éppen egy gesztust teszek ön felé. Lekötelez! Mosolygott gúnyosan Gitta, s közben újabb konyakot töltött. Elege volt. Elfáradt, félt, nem zuhanyozott már egy napja. Inni akart, és kicsit ellazulni haragudott kárpáti teklára, mert elrontotta a kellemesnek ígérkező estét. Hiszen olyan jót beszélgetett az íróval, hiszogattak és tényleg ezt akarta folytatni a szobájában is. Nem akart lefeküdni a férfival, legalábbis egyelőre semmiképpen. Pontosan azt tervezte, amit egyenesen meg is mondott neki, de azért azzal is tiszában volt, hogy ez bármikor megváltozhatott volna, ha már egyszer a szobában folytatják a társalgást. Akár így, akár úgy, a rendőrtiszt otromba látogatása mindenképpen elrontotta az estéjét, meg talán az éjszakáját is. És mégis mivel tesz nekem gesztust? Azzal, hogy adok önnek egy esélyt kimagyarázni magát? Miért és miből kellene magam kimagyarázni? Ezt igyekszem elmondani. Aha, de mielőtt belefogna, számomra ennél is fontosabb, hogy azt elmondja, vajon miért tesz nekem egy gyilkossági nyomozó egy átdolgozott nap után, terhesen az éjszaka közepén bármiféle gesztust? Tekla bólintott, már várta a kérdést. Mert ön is tett nekem egyszer egy szívességet. Én? Persze, amikor elmondta, hogy maga szerint az a múltkori gyilkos rajtát evett. Ezzel egy rendkívül fontos és máshogyan be nem szerezhető információt adott a kezembe. Ezt igyekszem viszonozni. Nem is olyan rég már elmondtam, hogy további segítségre ne számítson. Ez engem nem érdekel. A jövő héttől már nem dolgozom. Majd talán három év múlva ismét munkába állok, addig meg annyi minden történhet, hogy most felesleges lenne bármilyen hosszabb távú együttműködést erőltetnem. De tett nekem egy szívességet, és bár a legutóbb csúnyán elhajtott, attól én még tartozom. Gitta savanyúan nézte beszélgető partnerét. Ha csak ez van... Akkor ezennel felmentem a viszonzás alól, és mehet nyugodtan aludni. Ez azért nem ilyen egyszerű. Mindjárt gondoltam. Eljöttem ide, és nem egy kocsit küldtem önért. Ez azért méltányolhatná, de ha nem, hát nem. Térjünk rá inkább a tárgyra. Az jó lenne. Az ajánlatom a következő. Vagy válaszol nekem itt és most, s talán egyszer s mindenkorra le is zárhatjuk az ügyet, vagy ha ez nem tetszik, akkor hívok egy járőrautót, és a Teve utcai központban folytatjuk ezt a beszélgetést. De azt és ott már kihallgatásnak fogjuk nevezni, jegyzőkönyvbe kerül és nyoma marad. A parfümőr első indulatból felháborodott, de aztán visszanyelte a mérgét. Tényleg semmi kedve nem volt az éjszaka hátrólévő részét a rendőrségen tölteni. Bár ott nyilván biztonságban lenne Tamásitól, de könnyen lehet, hogy lekési a gépet. Azt pedig semmiképpen nem akarta. Bármennyire keménynek mutatta magát, valójában halálosan félt. Félt Franktól, és félt a vele szemben ülő határozott nyomozótól is. Fogalma sem volt, mit tud a rendőrség, vagy hogy tud-e egyáltalán valamit. Akárhogy is, Kárpátinak igaza volt. Az, hogy idejött, tényleg szívesség, ám egyben akaratlanul bizonyság is, hogy valószínűleg nincs semmi konkrét bizonyíték birtokában. Azt azért Gitta is sejtette, hogy ha bármi komolyabb lett volna a tarsójában, akkor egyszerűen beviteti a rendőrségre. Túl akart esni ezen az egészen, hogy kialudja magát, és reggel mielőbb kiérjen a repülőtérre. Már hajnali egy óra volt, és olyan nap volt mögötte, mint talán még soha. Lenyelte ingerültségét, és békülékenyen intett. Kérdezzen! Ott tartottunk, hogy jártam már zuglóban? Persze, az állatkertben. Úgy értem, jártél az Abonyi utcában. Nem. Tudja, az merre van? Fogalmam sincs, de gondolom, zuglóban, ha ennyire erőlteti. Ott, az Abonyi utcában van az alakás, ahol az öt halottat megtalálták. Még mindig nem értem, hogy jövök én a képbe. Ezzel... Kárpáti tekla a zsebébe nyúlt, és egy műanyag tasakot vett elő, amit az asszal fölött átnyúlva a parfümőr orra aládugott. Gitta megnézte a zacskót, amelyben parányi üvegcsét látott. A szíve legalább két ütemet kihagyott. Bár olyan volt, mint az ezer másik, amit használni szokott, mégis pontosan tudta, hogy ezt adta oda másinak a repülőtéri kávézóban. Kényszerítette magát, hogy közönyösen visszaadja a zacskót. Egy fiola, millió ilyet láttam már. Hol? Bármelyik drogériában. Az illatmintákat tartják ilyenben, hogy csak egy példát mondjak? A nyomozó átható pillantást vetett a parfümőrre. Ezt a fiolát az Abonyi utcai gyilkosság helyszínén találtam. Kardos Gitta a fejét ingatta. Nem hitte volna, hogy Tamási ilyen elképesztően ostoba lesz, hogy tárgyi bizonyítékot hagy maga után. A férfi ezek szerint elveszítette a lakásban, a rendőrségi szemle során pedig előkerült. Ami pedig az alján két csepp folyadékot illeti, félreérthetetlenül hozzá kapcsolódik. Igaz, csak egy igazi szakember tudna valamit kezdeni ezzel a vegyülettel. Kérdés, van-e ilyen szakértője a rendőrségnek? És? kérdezze végül Gitta rekedten, Tudja, én is láttam már ilyet. Valóban? Valóban. Önnél? Amikor a Vörösmarti téren találkozzunk? Hosszan gondolkoztam, mire beugrott, hol is találkoztam efféle fiolával, de a végén csak rájöttem. Így jutottam el magához. Szóval szerintem ez az öné. Elképzelhető. Használ ön ilyet? Néha. Miért? Mostanában adott el ilyen üvegcsében valakinek valamit? Gitta végre megértette, hogy egyelőre nem ő a célpont. A nyomozó arra a személyre kíváncsi, aki a fiolát megvette. Csak hogy ezt ő nem mondhatja meg. Ha Tamásit kiadja, pillanatok alatt megtalálják a férfit, aki nyilván elmondja majd, mi volt a fiolában. Mást kellett kitalálnia. Persze, hogy adtam el ilyenben illatokat. Hol? Leginkább Svájcban. Lozamban van az irodám. És Budapestet adott el ilyet, vagy másut Magyarországon? Csak Budapesten. Kinek? Többen rendeltek tőlem parfümöt az elmúlt egy évben. Egyelőre csak az idejév adataira lenne szükségem. Ki vett, mit vett, mikor és milyen fiolában? Ez üzleti titok. Ez meg emberölés. Ha nem segít, lefoglalhatom a nyilvántartásait, a számítógépét. Kardos Gitta nemet intett. Ne fenyegessen, kérem. Svájcban van minden adatom, maga is tudja, hogy sohasem kapná meg az ottani hatóságoktól. Más a véleményem, és ha nem akar együttműködni, felesleges folytatni. Segítek magának. Átadom a vevők adatait. De ezzel én milliókat veszítek. Ezek az emberek, ha megkeresi majd őket, mert ugyebár erről van szó, soha többé nem fognak tőlem rendelni. Mielőtt megkérdezni, azért adom át mégis, mert ha nem tenném, és tovább gyűzsök körülöttem, sokkal többet veszítek. Ez diszkrét üzlet, nem tesz jót neki a rendőrség jövésben ése. Mikor kapom meg az adatokat? Holnap? Amint újra a számítógépem közelében leszek. És hol van az a gép? Rozámban! Az eléggé messze van. Nem tárol véletlenül ilyen adatokat pendrájvon? Kardos Gitta megint arra gondolt, hogy most engednie kell. Ha ellenkezik, akár még azt is meghiúsíthatja a nő, hogy elhagyja az országot. A telefonommal hozzáférek. Remek, kérem intézkedjen. A parfümőr megadóan bólintott. Máris. A táskájáért nyúlt és elővette az iPhone-ját. Lehívta a levelező programot. A készüléket odatolta a rendőrnő elé. Begépelni az e-mail címét? Persze. Gitta csatolta a parfümös megrendeléseket tartalmazó dokumentumot az e-mailhez, aztán elküldte a címre. Gyorsan kikapcsolta a telefont, mielőtt Kárpáti őrnagynak valami más is az eszébe jutott volna. Ó, hajt még valamit? Az őrnagy töprengve a szeme elé emelte a fiolát tartalmazó zacskót. Mi van az üvegcsében? Honnan tudjam? Vakkantotta Gitta. Most mondta, hogy a magáé. Téved! Azt mondtam, én is használok ilyet. Fogalmam sincs, hogy konkrétan ez honnan van, de elképzelhető, hogy az enyém volt valamikor. És ez nem egészen az, amit ön állít. Mi lehet benne? morfondírozott Tekla. Maga nem tudja? Valami folyadéknak tűnik mintha víz lenne, de alig egy-két csepp lehet. A rendőrnő óvatosan felnyitotta a zacskót, és kirászta a fiulát az asztalra, aztán a zacskóval megfogta. A kupakot finoman kimozgatta egy papír zsebkendővel. Gitta csodálkozva nézze. Nem vagyok szakember, de szabályos, amit csinál? Csepet sem! De most van lehetőségem igénybe venni az ön szaktudását. Hogy érti? Tekla beleszagolt a csőbe, majd felnézett. Semmit sem érzek, hát ön? Szagoljak bele? Ha megkérhetem. A parfümőr orrához emelte a fiolát, aki beleszagolt, azután megrászta a fejét. Semmit sem érzek. Van ilyen parfümje? Nincs. Mindennek van valami illata, még ha sokkal enyhébb is, mint amit egy átlagos drogériában megszokott az átlagos vásárló. Tehát nem tudja megmondani, mi van benne? Nem. Még csak nem is analizálták? Nézett rá gunyoros csodálkozással kitta. Nem. És ez nem mulasztás? Ez Magyarország. Egyelőre nem találtam megfelelő vegyész szakértőt. Ha majd találok, árajánlatot kell tőle kérnem, amire először a pénzügyeseknek kell rábólintaniuk, már havarrá van fedezett egyáltalán. Aztán, ha megvan a pecsét, lehet kérni, hogy analizálja a fiola tartalmát. Ez a bürokrácia minimum heteket vesz majd igénybe. Még egy ötös gyilkosságnál is? Kis pénz, kis foci. Hihetetlen. A rendőrnő feltápászkodott, és az ajtó felé indult. Köszönöm, hogy fogadott. Nem sok választásom volt. Állt fel Gitta is, hogy kikísérje a vendégét, de megingott, és majdnem elesett. A konyak már erősen hatott. Szerencsére Kárpáti őrnagy éppen háttal állt, így nem vette észre a parfümőr elbizonytalanodását. Megkérem, hogy ne hagyja el az országot. Fordult még vissza a folyosóról a rendőrtis. Ha jól sejtem, ez csak kérheti. Így van, nem utasíthatom. Köszönöm, majd figyelembe veszem a kérését. Viszlát! Kardos Gitta csak intett és becsukta az ajtót. Lerogyott az ágyra, és idegesen végig simított az arcán. A konyakos üveg az íróasztalon állt, átült hát oda, és az öblös poharat ismét megtöltötte. Kis híán hajnali kettőre járt. Az ablakon túl meglepően csendes volt a város, a kandaláberek melletti bokrok hosszú árnyakat vetettek a fűre. Ivott, aztán a telefonjáért nyúlt, és beütött egy számot. Hosszan kicsengett a készülék, mire egy álomittas férfi hang felvette. Áló! Égy ilyen, Gitta vagyok. Házisten szerelmére. Tudod, hány óra van? Tudom. A férfi viszonylag gyorsan magához tért. Meg akart ölni. Ki csoda? A férfi, a közvetítő. Jézusom, és hogy úsztad meg? Sikerült elmenekülnöm, aztán vettem egy jegyet a reggeli gépre. Visszarepülsz Svájcba? Igen. Most hol vagy? Nem mertem hazamenni, szerintem ott keresne először keresni? Biztos vagyok benne. Most a Kempinszkiben vettem ki egy szobát. Reggelig kihúzom, aztán kimegyek a repülőtérre. Jó ötlet ez? Hová máshová mehetnék? Nem az, hogy hazajössz, hanem az, hogy repülsz. Nem értelek. Az a pasas tudja, hogy repülővel közlekedsz. Ott fog legközelebb várni rád, ha nem talál a lakásban. Gitta elsápadt. Milyen igazad van? Majdnem belesétáltam a csapdába. Figyelj rám! Hívd fel a recepciót és bérelj egy kocsit. Azzal menj el Bécsig, két óra alatt ott lehet. Mielőtt indulj. Egy csomó konyakot megittam, így nem vezethetek. Akkor bérej sofőrt is. Mit bánom én? Csak gyere el onnan. Várunk. Van más is? Mi? A zsaruk megkerestek az ötözgyilkossággal kapcsolatban. Ó, Úristen! A klienseim nevét kérték, akik Magyarországon rendeltek tőlem illatot. Megadtad? Mi más tehetem volna? A közvetítőt persze nem említettem. De hát hogy jutottak el hozzád ilyen pokoli gyorsan? Az a hülye ott felejtette a lakásban a fiolát, amit tőlem kapott. Volt még benne anyag? Igen, de nem tudták még analizálni. Valószínűleg akkor sem lesz vele gond, ha tudják, hiszen csak egy illat nem méreg. De mindig meg tudsz nyugtatni egy ilyen? Már ne kellene. Intézkedj. Gyere haza, mi előbb. Jó, igyekszem. A nő letette a telefont, és a szobai készüléken a recepciót tárcsázta. Ugyanebben a pillanatban Lozanban egy ilyen komarat már Fanny Mondont hívta.